«Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів». «Джон! Тобі не зле, Сніговію?» – запитав пан Мормонт похмуро. «Зле!» – прокаркав його круг. «Зле!» «Не зле, пане!» – збрехав Джон. «Надто голосно, наче так мало здаватися правдивіше. А вам?» – Мормонт скривив губи. «Мене прагнув убити живий мертв'як та й усього. Чого мені має бути зле?» Князь воєвода почухав підборіддя. Він мусив відрізати рясну бороду, опалену вогнем. І тепер із бляклою старнею на обличчі виглядав старим, втомленим і неоковирним. «Ти якийсь непевний, як твоя рука?» «Одужує». Джон зігнув-розігнув перев'язані пальці, щоб показати. Коли він кидав палаючі запони, то обгорів дужче, ніж йому здавалося. Тому права рука була забрана шовком мало недоліктя. Одразу він не відчув майже нічого. Мука почалася пізніше. Потріскана червона шкіра сочилася рідиною. Між пальцями повелазили велетенські і страшні криваві пухирі. Маестер каже, мати рубці, а решта одужає, як і була. Рубці то пусте, стіною частіше ходять у рукавицях, аніж без них. Як скажете, пане? Джона турбували зовсім не рубці, а все інше. Маестер Аймон дав йому макового молочка, та все ж біль залишався страшним. Спочатку здавалося, що рука все ще палає вдень і вночі. Тільки зануривши її у балію снігу та крижаної стружки, він отримував якесь полегшення. Джон дякував богам, що ніхто, крім привида, не бачить, як він вивертається на ліжку, скиглячи з болю. Коли ж нарешті засинав, то бачив ще болісніші сни. У вісні у пирі, з яким він бився, мав сині очі, чорні руки та обличчя його батька. Проте Мурмонту він про таке розповісти не наважувався. «Минулого вечора повернулися дивини гейк», – мовив старий ведмідь. «Не знайшли жодних слідів твого дядька, як і усі інші». «Знаю», – Джон притягся до трапезної на вечерю з друзями, «а там тільки й балачок було, що про невдалий похід розвідників». «Знає він», – пробурчав Мурмонт. «Як це тут усі про все знають?» – відповіді він, схоже, не чекав. Здається, тут було тільки двоє отих істот, чи хто вони там, не можу назвати їх людьми. І дякувати богам. якби їх було більше, не хочеться й думати. Але їх буде більше, я відчуваю це власними старечими кістками. Майстер Аймон теж згоден. Піднімаються холодні вітри, літо закінчується, і насувається така зима, якої світ іще не бачив. Зима насувається. Гасло ще ніколи не здавалося Джонові таким похмурим і віщим. «Пане воєводу», – запитав він вагаючись, – «кажуть, що минулої ночі прибув птах». «Прибув? Що з того?» «Я сподівався почути щось про мого батька». «Батька!» – перекривив його старий круг, гуляючи мормонтовими плечима і хитаючи головою. «Батька!» Князь воєвода потягся, аби прищепнути круко від дзьоба, але той скочив йому на голову, заплескав крилами і полетів на світло до вікна через кімнату. «Клопіт і галас», – пробурчав Мормонт. «Ото і весь зиск від них, Круків. Чого я панькаюся із тим обридлим птахом? Якби новини були про князя Едарда, гадаєш, я б не послав по тебе? Ти хоч байстрюка, все ж його рідна кров». Та лист був про пана Барістана Селмі. Схоже, його усунули з короли гвардії. Вільне місце віддали тому чорному собаці клеганові, А Селмі тепер розшукують за зраду». Ті друні послали кількох стражників схопити його, а він убив двох і втік. Мормонт пирхнув, ясно виказуючи свою думку про тих, хто посилає золотокерейників по такого уславленого воїна, як Барістан Зухвалий. «У нас тут білі тіні блукають лісами, невпокоєні мертв'яки прокрадаються до наших домівок, а на залізному троні сидить хлопчак», – з відразою мовив він. Круг пронизливо зареготав. «Хлопчак, хлопчак!» Джон пригадав, що пан Барістан був головною надією старого ведмедя. І якщо його вже немає, то хто взагалі зверне увагу на лист Мормонта? Він стиснув долоню у кулака, біль пронизав обпечені пальці. А що мої сестри? У листі не було нічого, ані про князя Едарда, ані про дівчат. Мормонт роздратовано здвигнув плечима. Може, вони так і не отримали мого листа, а Емон надіслав два списки з найкращими птахами, та хто знає. Віргідніше пецель не зізволив відповісти. Таке трапляється не вперше і не в останнє. Боюся, нас там у корольберезі мають за ніщо, за порожнє місце. Нам кажуть лише те, що самі дозволяють нам знати. А це не надто багато. А ви кажете тільки те, що дозволяєте знати мені. А це навіть менше. З відразою подумав Джон. Його брат Роб скликав корогви і вирушив на південь воювати, а до нього проте не дійшло б жодного слова. Якби не Семвел Тарлі, що прочитав листа маестрові Аємону і таємно прошепотів його зміст Джону, тієї ж ночі, увесь час повторюючи, що він не повинен цього робити. Без сумніву, на їхню думку, війна його брата не мала його обходити. Але ж всередині усе кипіло так, що й не сказати. Роб ішов у бій, а він ні. Скільки б Джон не казав собі, що зараз його місце тут, на стіні, з новими братами, а все одно почувався боягузом. «Зерна!» – вимагав Крук. «Зерна! Зерна!» Та помовч гримнув на нього старий ведмідь. «Сніговію, що каже майстер Аймон, коли ти зможеш діяти отією своєю рукою?» «Вже скоро», – відповів Джон. «Добре». На стіл між ними пан Мормонт виклав довгого меча у чорних металевих піхвах, охоплених срібними смугами. Ось, буде чим тримати це. Круг злетів униз на стіл, почала пав до меча, нахиляючи голову з цікавості. Джон вагався, він геть не розумів, що це має означати. «Пане воєводо, вогонь поплавив срібло на маківці, спалив перехрестя і руків'я, та що казати, суха шкіра і старе дерево». Щодо леза, потрібне полум'я у сто разів пекучіше, аби зашкодити такому лезові. Мормонт посунув піхви через грубі дубові дошки столу. Решту я наказав переробити наново. Бери. Бери, повторив крук, чистячи пір'я. Бери, бери. Джон незграбно підняв меча однією рукою, лівою, бо перебентована права ще занадто боліла і погано слухалася. Обережно вийнявши меча з піхов, він підняв його до рівня очей. Маківка зроблена була з блідого каменю, налитого свинцем, щоб рівноважити довге лезо. За подобою то була вишкірена вовча голова, де за очі правили друзки гранату. Руків я обтягнули новою шкірою, м'якою та чорною, ще не заплямованою ані потом, ані кров'ю. Сам клинок був на добрих півстоли довший, аніж звик Джон, загострений і для уколу, і для рубання, з трьома глибокими жолобками у металі. Батьків літ був справжній обіручний меч, а цей – півторак, або, як про такі іноді казали, байстрюк. Але натомість вовчий меч здавався значно легшим, ніж ті клинки, які він тримав у руках раніше. Коли Джон покрутив його на всі боки, то побачив брижі у темній сталі, там, де метал нагортали рясицями, сам на себе знову і знову. «Це ж валірійський булат, пане воєводо!» Мовив він зачудовано, батько часто давав йому потримати лід, тож він добре знав і вигляд, і дотик. Саме так, відповів старий ведмідь, це був меч мого батька, а раніше його батька. Мормонти носили його п'ять століть. Свого часу його носив я, а тоді передав синові, коли вирішив одягти чорне. Він віддає мені меч свого сина, дон ледве міг повірити. Клинок був урівноважений з надзвичайною майстерністю. Гострі краї тьмянови блискували, цілуючи світло. Але ж ваш син! Мій син зганьбив рід мормонтів. Але принаймні мав сором залишити меча, коли тікав. Моя сестра повернула його мені, але саме його вигляд нагадував про безчестя Джорага. Тому я заховав його і забув, поки той знову не знайшовся на попелищі моєї опочувальні. Раніше за маківку правила срібна ведмежа голова, та вона так потерлася, що вже й не розібрати було. Гадаю, тобі більше пасуватиме білий вовк. Один із наших будівників причудово ріже камінь. Коли Джон був бранового віку, він мріяв про славні подвиги, які будь-який хлопець. Подробиці подвигів змінювалися від одного сну до іншого. Але досить часто він уявляв, як рятує батькові життя – Після того князь Едард проголошував Джона справжнім старком і вкладав йому лід до рук. Та навіть тоді Джон знав, що то дитячі дурниці, жоден байстрюк не може сподіватися чесно заволодіти батьківським мечем. Сама згадка про ті мрії соромила його, який справжній чоловік захоче вкрасти право першоріддя свого власного брата. «Я не маю права на цей меч, не більше, ніж на лід». Спечені пальці сіпнулися, відчувши десь глибоко під шкірою напад болю. «Пане воєводо, ви шануєте мене великою честю, але...» «Не бажаю чути ніяких але, хлопче», – перебив його пан Мормонт. «Я б тут не сидів, якби не ти і ота твоя звірюка. Ти хороб робився, і, що набагато важливіше, ти швидко думав. Вогонь, а як же, кат мене візьми, нам слід було б знати». «Нам слід було б принаймні пам'ятати. Довга ніч уже траплялася на людській пам'яті. Так, вісім тисяч років, то неабиякий строк. Але якщо нічна варта забуде, то хто тоді пам'ятатиме? Хто тоді?» – проспівав балакучий круг. «Хто тоді?» Боги справді почули Джонові молитви тієї ночі. Вбрання у перя легко зайнялося вогнем і охопило плоть так, наче та була зі свічкового воску а кістки – зі старого сухого дерева. Варто було Джонові лише заплющити очі, як він знову бачив світлицю воєводи і ту істоту, що кидалася на всі боки, ламаючи меблі та сахаючись від вогню. Найбільше його лякало обличчя, оточене ореолом вогню, спалаючим, наче солома волоссям. У вогні плоть танула і сходила з черепа, оголюючи блискучу кістку. Яка б нечиста сила не рухала отора, вогонь прогнав її геть. Спотворена істота, яку знайшли у вогні, складалася лише зі спаленого м'яса та обвуглених кісток. Але у своїх нічних жахах він бачив її знову і знову. І тоді палаючий покійник набував рис князя Едарда. То батькова шкіра тріскалася і чорніла, то батькові очі стікали, мов густі сльози по щоках. Джон не розумів, чому так виходить і що це має означати, але відчував невимовний жах. «Меч – то мала ціна за життя», – підсумував Мормонт. «Тому бери, і годі балачок. Зрозумів?» «Так, пане». М'яка шкіра подалася під пальцями Джона. Неначе меч сам підплавлявся до його руки. «То була велика честь для нього. Він розумів, та все ж». «Він не мій батько», – думка з'явилася у Джоновій голові зненацька. «Мій батько – князь Едард Старк. Я не забуду його, скільки б мечів не отримав». Та хіба він міг сказати панові Мормонту, що мріяв про меч зовсім іншого чоловіка? «Поштивої дяки мені теж не треба», – правив далі Мормонт. «То пусте. Вшануй цього клинка справами, а не словами», – Джон кивнув. «Він має ім'я, пане воєводу. Колись мав Пазур», – отак його кликали. «Пазур», – закричав Круг. «Пазур». «Пазур – добре ім'я». Джон спробував рубонути. Лівою рукою виходило незграбно і незручно. Та все ж клинок літав у повітрі, наче мав власну волю. Вовки мають пазорі так само, як і ведмеді. Старого ведмедя його відповідь, здавалося, потішила. «То вже ж мають. Гадаю, краще тобі носити його через плече. Він задовгий, щоб носити при боці. Принаймні, поки не підростеш на кілька вершків. До речі, тобі слід навчитися обіручного бою». Пан Єндрей покаже кілька прийомів, як твої опіки заживуть. Пан Єндрей? Джон не знав цього імені. Добрий лицар, пан Єндрей Тарф. Він їде з тіньової вежі обійняти посаду майстра мечника. Пан Алісар Терен відбув учора вночі до східної варти коло моря. Джон опустив свого нового меча. Чого? – запитав він дурнувато. Мормонт пирхнув. «Бо я відіслав його. Чого ж іще? Він повіз ту руку, що твій привид одірвав із Яфера Буйцвіта. Я наказав Теренові сісти на корабель до король берега і покласти руку перед хлопчаком-королем. Хоча б вона, сподіваюся, приверне увагу Джофрі. До того ж пан Алісар є помазаним лицарем шляхетного роду, має старих друзів при дворі. Такого важче зневажити, ніж якогось там чорного гайворона». «Гайворона?» Джонові здалося, що у голосі крука звучить презирство. А ще продовжив князь Воєвода, незважаючи на обурення крука. Між ними тобою проляже кілька тисяч верст без явного покарання. Він тицьнув пальцем Джонові у обличчя. Та не думай, що я схвалюю оті дурниці у трапезній. За твою хоробрість можна пробачати багато чого, але ти вже не малий хлопчина, хай там скільки тобі років. У тебе в руках чоловічий меч, і опанувати його належним чином може тільки чоловік. Віднині й надалі наказую тобі діяти відповідно. Слухаю, пане воєводо. Джон вклав меча назад до піхов зі срібними обручами, хоч і не про цей меч йому мріялося, та все ж то був шляхетний дарунок. А звільнення від лихого Алісара Терена ще шляхетніший. Старий ведмідь пошкріб підборіддя. «Геть забув, як свербить нова борода», – поскаржився він. «Та нехай, цьому не зарадиш. У тебе вже достатньо зажила рука, щоб повернутися до своїх обов'язків». «Так, пане воєводу, от і добре, ніч буде холодна. Я захочу гарячого вина з прянощами. Знайди мені глек червоного, не надто кислого і не шкодуй приправи». Тоді перекажи Гобові. Іще раз пришле мені вареної баранини, я сам його зварю. Останній окіст був такий сірий та гидкий, що й Крук ним знехтував. Він попестив голову Крука великим пальцем, і птах видав задоволене каркання. Тепер йди геть, маю справи. Вартові посміхалися до нього зі своїх ніж, поки він спускався баштовими сходами, несучи меча здоровою рукою. «Гарна зброя», – мовив Один. «Ти її заслужив, Сніговію», – додав інший. Джон нещиро, силувано посміхнувся до них у відповідь. Він знав, що має радіти, проте не радів. Рука в нього боліла, на язику крутилися гнівні слова, хоча він і сам би не сказав, на кого або завіщо гнівається. З його друзів вешталися двором біля король-башти, у якій зараз сидів князь-воєвода Мормонт. Вони повісили щита на двері комори, аби прикинутися, що управляються у стрільбі з лука. Та він усе зрозумів, що й не побачив тих нишпорок. Тільки-но Джон з'явився у дворі, як поруч виник пип, вимагаючи. – Ну, годі вже, дай подивитися. – На що? – запитав Джон. Тишком-нишком підібрався ропух. – На твоє рожеве гузно, на що ж іще? – На меч, – заявив Грен. – Ми хочемо подивитися на меч. Джон обпалив їх нищівним поглядом. «То ви знали?» – пип вишкірився. «Не всі з нас такі тупоголові, як Грен». «Саме такі на полях Грен, ще тупоголовіші». Гальдар винувато здвигнув плечима. «Я допомагав Бутнякові вирізувати камінь для Маківки», – мовив будівник. «А твій друг Сем купив гранати у Кротовині». «Та ми й до того знали», – додав Грен. «Руч зараз служить у кузні. Придонало віноє». Він якраз там був, коли старий ведмідь приніс обгорілого меча. Меча. наполегливо вигукнув мат. Інші підхопили клич меча, меча, меча. Джон витяг пазура з і показав їм, повертаючи туди-сюди, аби усі зачудувалися. Клинок байстрюк виблискував темну й страшно у блідому світанку. Валерійський булат оголосив він урочисто, намагаючись вкласти у голос ту радість і гордість, яку мав би відчувати насправді. Чував я про хлопця, що мав бритву з валерійського булату, заявив Ропух. Якось хотів поголитися, та й голову собі відрізав. Пип усміхнувся. Нічній варті багато тисяч років, мовив він, але присягаюся, що наш сніг воєвода – це перший братчик за всю її історію, якого вшанували за те, що він спалив воєводську вежу. Всі розреготалися, і навіть Джон змушений був посміхнутися. Насправді пожежа, до якої він доклав рук, не спалила чималу кам'яну вежу дощенту, але добряче понищила усе всередині двох верхніх поверхів, де якраз мешкав старий ведмідь. Та ніхто на пожежу не ображався, бо у ній заразом згорів мертв'як-убивця Отор. Інший мертв'як одноруке одоробло, що колись був розвідником Яфером Буйцвітом, був порубаний на шматки десятком мечів. Але перед тим убив пана Яремію Рикера і чотирьох інших братчиків. Пан Яремія відрубав потворі голову, та все ж загинув, бо безголове тіло вихопило в нього кенджала спіхов на поясі і встромило йому в живіт. Сила та хоробрість небагато важили супроти ворога, який не бажав падати, бо вже давно помер, бо навіть зброя та обладунки не вирішували справи. Ця похмура думка остаточно зіпсувала непевний настрій Джона. Мені час до гоба нести вечерю старому ведмедеві, раптом мовив він, вкладаючи пазура назад до піхов. Його друзі зичили йому добра, та вони не розуміли, їхньої вини у тому не було, бо вони ж не бачили блідого виблиску мертвих блакитних очей, не відчували холодного дотику мертвих чорних пальців, не віддали вони і про війну в річковому краю. Що вони могли розуміти? Він різко відвернувся і похмуро покрокував геть. Пип гукнув у слід, але Джон не відізвався. Після пожежі його повернули до старої келії у обваленій гардіновій башті. Туди він зараз і прямував. Привид спав біля дверей, згорнувшись бубликом, але підняв голову, коли почув кроки Джонових чобіт. Червоні очі лютововка були темніші за гранати і мудріші за людські. Джон став на коліно, почухав йому за вухом і показав маківку меча. «Дивись, це ти!» Привид понюхав свою кам'яну подобу і спробував її лизнути. Джон посміхнувся. «Це тобі належить уся шана», – мовив він до вовка, і раптом згадав, як надибав його у день, коли йшов пізньолітній сніг. Вони вже від'їжджали з рештою малих цуценят, аж раптом Джон почув якийсь звук і повернув назад. Малого було ледве видно серед снігу. «Він був сам, окремо від решти», – подумав Джон. «Він був інакший, тому його й вигнали». «Джоне?» – він глянув у гору. Поруч стояв Семвел Тарлі, неспокійно похитуючись на п'ятах. Щоки в нього червонілися, у важкому хутряному кожусі він неначе збирався до зимової сплячки. «Семе?» – Джон підвівся. «Що таке? Хочеш меча подивитися?» Якщо знала решта, то безперечно знав і він. Товстун хитнув головою. «Колись я був спадкоємцем батьківського клинка», – збентежено мовив він. «Той звався Серцеруб». «Пан Рамдил давав його мені потримати кілька разів, але я завжди лякався. То був валерійський булат, дуже гарний, але такий гострий, що я боявся сестричок зачепити. Тепер його отримає Дікон». Він витер з-під долоні об кожуха. «Я, власне, майстер Аймон просить тебе до себе». «Міняти перев'язки було ще зарано». Джон підозріливо скривився. «Чого?» – запитав він. Сем мав такий винуватий вигляд, що інша відповідь не була потрібна. «Ти сказав йому, га?» – розсердився Джон. «Ти сказав йому, що сказав мені?» «Я, він, Джоне, та я не хотів. Він питав. Тобто, я думаю, він і так знав. Він бачить таке, що більше ніхто. Сліпі не бачать», – плюнув Джон із відразою «Дорогу знайду сам». І полишив Сема тремтіти з відкритим ротом. Він знайшов маестра Аемона у крукарні на горі. Той годував круків, переходячи від клітки до клітки разом із Клідасом, який тяг відро рубленого м'яса. Сем казав, що ви мене кликали. Маестер кивнув. Справді кликав. Клідасе, віддай відро Джонові. Може він буде такий ласкавий допомогти мені. Горбані з рожевими очицями віддав Джонові відро і подріботів сходами донизу. «Просто кидай м'ясо до кліток», – звелів йому аймон. «Далі птахи вже самі». Джон переклав відро до правої руки і занурив ліву, ускривавлене місиво. Круки почали шалено галасувати і налітати на грати, б'ючи по металу чорними як ніч крилами. М'ясо було порубане на шматочки, не більші за членик пальця. Коли він набрав повну жменю і кинув мокрі червоні обрізки до кліток, галас і метушня посилилися – Двоє найбільших птахів схопилися у двобої за смачний кусень. Джон швидко набрав другу пригорщу і кинув услід за першою. А крук пана Мормонта любить зерно і садовину? То рідкісний птах, — відповів майстер. Круки не відмовляються від зерна, та загалом більше полюбляють м'ясо. Воно дає їм силу, а ще, боюся, їх надто тішить запах крові. У цьому вони схожі на людей, і так само як люди, вони не схожі один на одного. Джон не знав, що на це казати. Він кидав м'ясо, питаючи себе, навіщо його покликали. Старий, напевно, скаже йому, коли прийде час. Майстра Аемона ніхто не смів підганяти. Голубів також можна вивчити носити листи, продовжував майстер. Хоча круг більший, хоробріший і краще літає, набагато кмітливіший, здатний ліпше захистити себе від хижих птахів, і все ж крути чорні, вони їдять мертвих, тому деякі побожні люди їх цураються. Байлор Блаженний прагнув замінити усіх круків голубами, чи ти знав? Майстер повернув до Джона свої білі очі, посміхаючись, а от нічна варта недарма надає перевагу км. Джонові пальці були у відрі, кров заляпала руку по самий зап'ясток. «Дивен каже, що дичаки кличуть нас гайворонами», – відповів він неупевнено. «Гайворон є бідним родичем Крука. Обидва вони – жебраки у чорному, їх ненавидять і не розуміють». Джон бажав би зрозуміти, про що вони оце балакають і навіщо. «Яке йому діло до Круків та Голубів? Якщо старому є що сказати, чому б не сказати відразу». «Джоне, ти колись прагнув знати, чому братчики нічної варти не беруть дружин і не породжують дітей?» – раптом запитав майстра Емон. Джон знизав плечима. «Та ні». Він вкинув іще м'яса. Пальці лівої руки були слизькі від крові, а права боліла від ваги відра. «Щоб не любити», – відповів майстер, «бо любов несе загибель, честі та кладе край обов'язку». Джон не міг погодитися, проте змовчав. Маестер мав сто років віку і велику владу в нічній варті. Джонові не личило із ним сперечатися. Старий, здавалося, відчув його незгоду. «Скажи на мені, Джоне, якби настав такий день, коли твій вельможний батько мусив би вибирати між честю з одного боку і коханими людьми з іншого, то що б він зробив?» Джон завагався. Він хотів сказати, що князь Едар ніколи б не зганьбив своєї честі, навіть заради кохання. Проте всередині тоненький лукавий голосочок шепотів. «Він породив байстрюка. Де тут честь? А твоя мати? Де його обов'язок перед нею? Він навіть імені її не казав. Він би вчинив так, як належить, – мовив Джон, – занадто гучно, щоб заглушити сумніви. Хай там що. Тоді князь Едард із тих людей, яких у світі, один на десять тисяч». Більшість із нас не мають такої сили. Що таке честь порівняно з коханням жінки? Що значить обов'язок ту мить, коли тримаєш на руках новонародженого сина? Або бачиш посмішку улюбленого брата? Слова за вітром, о що, слова за вітром. Ми лише люди, і боги створили нас кохати. То наша слава і наша велика біда. Люди, які утворили нічну варту, знали, що лише їхня мужність береже світ людей від темряви з півночі – вони знали, що не можуть ділити свою вірність, бо це послабить їхню рішучість. Тож вони дали обітниці не мати ані дружин, ані дітей. Та в них були брати і сестри, матері, які дали їм життя, батьки, які дали їм імена. Вони прийшли сюди сотні ворогуючих королівств і знали, що часи зміняться, а люди – ні. Тому вони присягнулися, що нічна варта не стане на жоден бік у війнах того світу, який вони оберігали. Вони дотримали присяги. Коли Айгон вбив чорного Гарена і забрав собі його королівство, Гаренів брат був князем-воєводою на стіні та мав під своїм проводом 10 тисяч мечів. Він не ступив ані кроку на південь. У ті часи, коли саме царство ще було сімома окремими королівствами, не проходило жодного покоління людей, щоб три або чотири з них не воювали між собою. Але варта не ставала на жоден бік. Коли андали перетнули вузьке море і зім'яли королівства першолюдей, сини розбитих королів дотрималися обітниць і залишилися чатувати на стіні. Так було завжди, незліченні роки. Такою є ціна честі. Коли боягузові нема чого боятися, він не поступається хоробрістю іншим. Ми усі виконуємо свій обов'язок, коли за це не треба платити тяжку ціну. Шлях честі тоді здається легким та рівним. Але рано чи пізно у житті кожної людини настає день, коли він перестає бути легким, і тоді постає вибір. Деякі з скруків ще їли, пошматоване м'ясо довгими нитками звисало у них із дзюбів. Решта, здавалося, спостерігала за людьми. Джон відчував на собі малі чорні оченята. «І ось настав мій день. Чи не це ви хочете мені сказати?» Майстер Аймон повернув голову і подивився на нього своїми мертвими білими очима, неначе зазирнув у самісіньке серце. Джон відчув себе голим, нічим не прикритим. Він узяв відро обома руками і вкинув решту в крізь грати. Шматки м'яса та бризки крові розлетілися навкруги, лякаючи круків. Птахи злетіли у повітря, шалено галасуючи. Неспритніші хапали м'ясо просто на літу і жадібно ковтали. Джон відпустив порожнє цебро і воно брязнуло на підлозі. Старий поклав змарнілу плямисту руку на його плече. «Це боляче, хлопче», – мовив він тихо. «О, так, вибирати. Завжди було боляче. І буде. Я знаю. Ви нічого не знаєте», – гірко мовив Джон. «Ніхто цього не знає. Хай я лише байстрюк. Та все ж це мій батько», – маестер Аємон зітхнув. «Хіба ти не чув нічого з моєї розповіді, Джоне? Гадаєш, ти такий перший?» Він хитнув туди-сюди старечою головою, рух був сповнений неймовірної втоми. Тричі боги вважали за потрібне перевірити мої обітниці на міцність. Одного разу, коли я був хлопчиком, другого у розквіті чоловічих сил, і третього вже на старість. До того часу сили залишили мене, очі затуманилися... І все ж останній вибір виявився не менш болючим за перший. Мої круки приносили вісті з півдня, слова чорніші за їхні крила. Про падіння мого дому, про смерть моїх родичів, про безчестя і спустошення. Що я міг зробити, старий, сліпий і виснажений? Я був безпорадний, мов немовля, міг тільки побиватися і сидіти тут усіма забутий, поки мордували бідного братового онука» і його сина, і навіть малих онучат. Джона вразили сльози, що блищали у очах старого. «Хто ви?» – запитав він тихо, майже налякано. Беззуба посмішка затремтіла на старечих вустах. Усього лише маестер цитаделі, прив'язаний службою до замку Чорного і Нічної Варти. В нашому братстві ми полишаємо родові імена, коли даємо обітниці, та накладаємо на себе ланцюга – Старий торкнувся майстерського ланцюга, який вільно звисав на його тонкої безплотної шиї. «Мій батько – Маекар, перший таконаречений. Мій брат Аегон царював після нього у моє місце. Мій дід назвав мене на честь принца Аемона, дракону-лицаря, свого дядька або батька, залежно від того, яким пліткам вірити. Саме він дав мені ім'я Аемон. Аемон Таргарієн?» Джон ледве вірив своїм вухам. «Колись був», – мовив старий. «Колись був. От бачиш, Джоне, я таки дещицю знаю, і тому не візьмуся вирішувати, чи тобі залишатися, а чи їхати. Зроби цей вибір сам і живи з ним до кінця своїх днів, так само, як я». Його голос ослабнув до шепоту. «Так само, як я».